Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu. Ya ayuhal-lazina amana, atakullaha haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal-nasu, atakuu rabbakumul lazhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa atakullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhal-lazina amana, atakullaha wa koolu qawlan sadeeda lakum a'amalakum,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 seperti biasa pada hari Selasa dan Rabu Kita membaca kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Karangan Al-Hatidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salah seorang imam besar dari madhab syafi'i Yaitu madhab yang masyur dan tersebar di tanah air kita Pada pertemuan-pertemuan yang lalu Kita telah membahas tentang masalah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 al hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulugul Maram membawakan sebuah hadis An Hudzaifa Ibnu Yaman dari sahabat Hudzaifa Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhumah. Kala qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal-fidhdhah." Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. "Wa la ta'kulu fi fiha dan janganlah kalian makan dari piring-piring ya, yang terbuat dari emas dan perak. Fa'innahalahum fit dunya, wala'kum fil akhirah. Sungguhnya emas dan perak itu, atau bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, piring yang terbuat dari emas dan perak, lahum fit dunya. Itu bagi orang-orang kafir di dunia. Wala'kum fil akhirah. Adapun kalian, bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk kalian, tapi di di akhirat. Hadis ini. Tidak dilakukan lagi akan kosohannya Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah muttafaqun alaih yaitu sahih diriwayatkan oleh Al-Iman Bukhari Dan Al-Iman Muslim dalam sahih mereka berdua Sebelum kita membahas Tentang isi hadis ini Kita perlu mengenal perawi hadis ini Iaitu Hudhaifah Ibnul Yaman radhiyallahu Radiyallahu talanhumah ta Yang beliau dan ayahnya Al-Yaman Hudhaifah dan ayahnya Al-Yaman Dua-duanya adalah sahabat Nabi SAW ya, Ayahnya Al-Yaman Meninggal dalam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 Rasulian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hudzaifah banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah yang diceritakan oleh Nabi kepada Hudzaifah radhiyallahu taala Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala tatkala setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia dan diragukan keislamannya maka Umar menunggu Hudzaifah apakah Hudzaifah salat menyalatkan orang tersebut atau tidak kalau Hudzaifah menyelaatkan orang tersebut berarti dia bukan orang munafik, dia orang muslim. Tetapi kalau Hudzaifah radhiyallahu ta'ala ternyata tidak menyelaatkan orang itu, berarti ini orang munafik. Satu saat ada orang meninggal dunia dan ternyata tidak dishalatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala Maka Umar bin Khattab pun ya mendatangi Hudzaifah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ya Hudzaifah, hal samani mimma sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?"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 Memuji Umar dan Rasulullah Sallallahu Dia mengatakan, terlalu sering saya mendengar Nabi mengatakan, Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wakaraj tuana wa Abu Bakar wa Umar." Kata Ali bin Abi Thalib wahai Umar, saya sering mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya pergi masuk suatu kampung, saya bersama Abu Bakar dan Umar, dan saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ini tiga sahabat yang sangat dekat. Ini menunjukkan kedekatan mereka. Oleh karenanya, meskipun demikian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 maka datanglah Umar kemudian bertanya ya Hudzaifah apakah saya termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang munafik kata Hudzaifah tidak tentu tentu saja tidak justru Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras terhadap orang-orang munafik Hudzaifah bin Yaman ya meninggal di beliau ditugaskan oleh Umar al-Mada'in Mada'in itu di daerah di dekat sungai Duijlah dan terletak dekat dengan kota Baghdad. Dia jadi pemimpin di sana dan akhirnya meninggal dunia di daerah sana. Radhiyallahu taala anhu. Kita bicarakan asal-usul hadis ini, asbabul wurud hadis ini. Ada ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana telah kita sebutkan. Disebutkan ya, suatu saat dari Abdurrahman bin Abi Layla, dia berkata annahum kanu inda Hudzaifah. Katkala itu mereka sedang bersama Hudzaifah bin Al-Yamani taala anhuma. فَاسْتَسْقَ Maka Hudhaifah pun minta untuk didatangkan air minum. فَاسَقَهُ majusi Ada seorang majusi ya, yang dibawa kekuasaan kaum muslimin tatkala itu. Kemudian mendatangkan air minum untuk diberikan kepada Hudhaifah. Hudhaifah pemimpin tatkala itu gubernur atau bupati. Intinya dia pemimpin daerah situ. فَلَمَا وُضِيْ أَلْقَدَحْ فِيَا دِهِرَوْمَاهُ بِهِ Tatkala dihidangkan ya, gelas kepada Hudhaifah untuk diminum...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 Akan tapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Latal Basul Harir, wala diibaj, janganlah kalian para lelaki menggunakan kain sutra, haram bagi lelaki menggunakan kain sutra. Wala diibaj, demikian juga diharamkan untuk menggunakan dibaj Dibaj adalah baju yang terbuat dari kain sutra yang halus, ya. yang terbuat dari kain sutra yang yang halus. Rasulullah SAW suatu hari pernah mengambil sutra dan emas, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya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 Walakakulufihiha dan janganlah kalian makan dari piring-piring atau tempayan yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fainnahalahumfit dunya, walanafilakhirah." Sungguhnya emas dan perak bejana yang terbuat dari emas dan perak ini adalah untuk orang-orang kafir di dunia. Silakan mereka bersenang-senang, Dia bergaya-gaya, berhidup mewah, gaya hidup mewah dengan menggunakan emas dan perak sebagai bejana mereka. Walanafilakhirah. Adapun bagi kita.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 kalau dhamir kata ganti tersebut telah diketahui siapa maksudnya, maka sudah dipahami. Dan ini ter ter terkadang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulluman alaiha fan. Semua yang ada di atasnya akan sirna. Nyai ini maksudnya apa? Dunia sudah paham orang. Meskipun tidak sebelumnya tidak disebutkan tentang dunia. Tapi orang sudah paham nyai di sini maksudnya apa? Dunia. Contohnya seperti Firman Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam yang asyik melihat kuda sampai akhirnya matahari terbenam kata Nabi Sulaiman dalam yang diabadikan oleh Allah dalam Al Quran fakallah ini ahbab tuhobal khairi anzikir Robbi hatta tawarat bil hijab kata Nabi Sulaiman aku pun ya disibukkan ya dengan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 Kemudian nihwanil filasani Allahul Iyyakum. Kenapa dikatakan bahawasanya ini adalah boleh bagi mereka? Artinya kata Nabi Falahum in fa inna halahum fit dunya. Ini adalah buat orang-orang kafir. Kata Imam Ibnu Khayyim rahimahullahu taala. Karena asalnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang jauh dari penyembahan kepada Allah, jauh dari ubudiyah. Karena kemewahan seperti ini memiliki jangankan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 Bahasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al Bara bin Azib Rasulullah sallallahu alaihi melarang dari tujuh perkara di antaranya kata Nabi disebutkan wa an-syurbi fil fiddah fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yasyrab fiha fil akhirah Rasulullah sallallahu alaihi melarang untuk minum dari cangkir atau gelas yang terbuat dari perak kenapa kata Nabi sallallahu alaihi fa innahu man syariba fiha fid dunya barang siapa yang minum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 Dia bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Oleh kerana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Man syarib al khomrofi dunia lam yasrofah fil akhirah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang minum bir di dunia, dia tidak akan minum di akhirat. Man labis al harirah fil dunia lam yalbasu fil akhirah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang memakai pakaian terbuat dari sutra bagi kaum lelaki, dia tidak akan pakai di akhirat. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Man syarib fi aniyatil dhahabi wal fidhah lam yashrab bihima fiihima fil akhirah barangsiapa yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak di dunia maka dia tidak akan minum di akhirat kemudian kata nabi sallallahu alaihi wasallam libasu ahliil jannah wa aniyatu ahliil jannah. Ya? jannah kata nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa karena khomar adalah minumnya penduduk surga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 Air kencingnya ya. Oleh karenanya, barang siapa yang bersegera, seperti orang kafir, adhabatum tayyibatikum fi hayat, fi hayatikum ud dunia, wastamta'atum biha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian telah menghilangkan kebaikan-kebaikan kalian tak di dunia, menyegerakan. Kalian telah bersenang-senang dengan kebaikan-kebaikan tersebut tak di dunia. Di akhirat tidak kalian dapatkan. Minum bir di dunia silakan, di akhirat tidak dapat. Menggunakan emas dan perak di dunia silakan, di akhirat tidak dapat.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 ini pendapat yang dipilih oleh al Imam As-Sunani dalam kitabnya Subuhul Salam, kemudian al Shaukani dalam Nail Autar... demikian juga dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Saalih Al Tha'imi rahimahullah dalam Syarul Muntik. Akan tetapi pendapat ini Allah Alam Bishohab, ya, kurang hati-hati lebih, lebih hati-hati kita berpendapat dengan pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi saw. Tatkala mengatakan, Lata Shrobu walata Kulu, janganlah kalian minum dan janganlah kalian makan. Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat tersebut, karena inilah yang biasanya digunakan oleh orang, masyarakat biasanya, menggunakan bejana untuk makan dan minum. Oleh karenanya Rasulullah SAW tak mengucapkan, jangan kalian makan dan jangan kalian minum, ini mimbabit taghlib. Artinya kebiasaannya digunakan untuk itu. Namun bukan berarti selain itu dihalalkan. Saya ulangi, Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian minum dan jangan kalian makan, ini adalah mimbabit taghlib. Karena kebanyakan mereka biasanya, bejana-bejana itu di, dominannya digunakan untuk makan dan minum. Takkan Rasulullah SAW mengatakan jangan makan, jangan minum? Bukan berarti selain itu dihalalkan. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladina yakuluna kuluna amwal al yatama zulman, Inna yakuluna fi butunihim nara, wa syayslauna saira. Dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang haram, dengan kesaliman. Innamaya kuluna fi butunihim nara Sungguh dia telah Mereka telah memasukkan dalam perut mereka api Wasaya Wasayaslauna sa'airah Dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Dalam ayat ini Allah mengatakan Alladina ya'kulun Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kevaliman Tetapi kita tahu bahawa yang diharamkan Bukan cuma makan harta anak yatim Diharamkan juga menggunakan harta anak yatim Dengan cara yang haram Diambil misalnya dibelikan yang lainnya Meskipun tidak digunakan untuk dimakan Oleh karenanya Yang pendapat yang lebih hati-hati Adalah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 Karena ini adalah perhiasan penduduk surga barang siapa yang menyegerakannya di dunia dia tidak akan mendapatkannya di akhirat wallahu alam bishawabih ikhwani fillah saniaullah ayakum kita lanjutkan hadis berikutnya an ummi salamah radhiyallahu ta'ala dari ummu salamah. qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam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 Inna mamyujarjiru. Sungguhnya dia menyalakan. Ujarjir itu suara air yang kalau kita tum tumpahkan ke dalam gentong akan bunyi per, gitu, bunyi bunyi air. Tapi bukan bunyi air sekarang, bunyi apa? Api. Artinya dikobarkan oleh Allah dalam perutnya. Jadi ini ini sangat mungkin karena Allah menyebutkan di antara azab yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang masuk dalam neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah titat taliu alal afida, yaitu neraka yang masuk dalam dada-dada.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 Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idadu bi wal ihabu faqad tahur." Kata Nabi saw. Jika kulit telah disamak maka telah suci. Jika kulit telah disamak maka telah suci. Kemudian kata Al-Hafidh Ibn Hajar wa endal arbaah dan diriwayatkan juga oleh empat orang ashabu sunan siapa sahabu sunan yaitu alimam Abu Daud dalam sunannya alimam Tirmidh dalam sunannya kemudian juga alimam Ibnu Majah dalam sunannya dan alimam Nasai dalam sunannya jadi dalam la lafal yang lain yang direwatkan oleh empat imam -im dalam kitab-kitab sunnah mereka Rasulullah SAW bersabda ayu ihabin dubit. kulit mana saja yang disamak faqat tahur maka telah telah suci hadis berikutnya dari salamah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 Disentuh maka kita kalau ada lendir-lendirnya maka kita harus cuci tangan kita. Karena hukumnya najis. Apalagi dimakan tentunya tidak boleh. Tapi bagaimana kalau kita menyamak kulitnya? Kata Rasulullah SAW, dibagu juluhil ma'itati tuhuruhah. Menyamak kulit bangkai itu adalah mensucikan bangkai tersebut ya. sehingga tadinya najis menjadi tidak tidak najis. Dan hadis yang berikutnya, An Ma'imu na taa anhu ma dari Maimunah na istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata.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 Inna hamayita, ya Rasulullah ini sudah jadi bangkai, sudah jadi bangkai. Ya, fakallah yuthahiru hal wal karatu. Sungguhnya bangkai tersebut kulitnya tadi akan disucikan dengan air yang dicampur dengan al karat. Karat itu adalah semacam ya bahan yang dibuat dari tumbuhan tertentu digunakan untuk menyamak. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau disamak maka sudah sudah jadi suci. Hadis ini kata Al Habithun Hajar, Akhrajahu Abu Dawud Wan Nasai.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 Dan sudah tidak najis lagi. Ikhwani fi l-azan al Para ulama khilaf tentang masalah masalah ini, bagaimana hukum menyamak kulit bangkai, bahkan disebutkan oleh uh, alimah menawi rahimahullah dan yang lainnya. Sampai ada tujuh pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan seluruhnya kalau sudah disamak halal, nggak jadi masalah. Artinya bukan halal dimakan, tapi sudah suci.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 tidak boleh dimakan atau hewan yang boleh dimakan, itulah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis ini. Pertama kita lihat dalilnya tentang kisah hadis Ma'imu'nah. Rasulullah Sallam marrobisyaatin yajurrunah. Rasulullah Sallam melihat seekor kambing yang sudah jadi bangkai yang digeret oleh para sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akhshum iha bahak. Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Kata mereka, inna hamayitah. Ini sudah jadi bangkai Rasulullah Sallam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 Kata Rasulullah Sallam, dibaguha zakatuha. Menyamak kulit tersebut adalah zakatu. Zakatu adalah menyembelihnya. Kita tahu hewan. Kenapa hewan dijadikan dikatakan jadi bangkai? Kambing kenapa jadi bangkai? Karena tidak disembelih di antaranya. Oleh kerana Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah. Saya bacakan dalam surat Al-Maidah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hewan-hewan yang tewas namun tidak disembelih. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan... Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan atas kalian bangkai. Waddamu. Dan juga diharamkan bagi kalian darah yang mengalir. Walahmul Walahmul khinzir.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 maka jadi bangkai. Kalau mati dalam keadaan jatuh dari tempat yang tinggi tewas, jadi apa? bangkai. Kalau mati karena ditanduk oleh hewan yang lain, jadi apa? bangkai, ya. Wal mauqutah itu demikian juga kalau mati karena terlempar batu misalnya, juga bang, jadi bangkai. Kemudian di akhir ayat kata Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma akala asabu illa ma Demikian juga yang diterjang oleh binatang buas, "illa ma kecuali yang kalian sembelih.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 tidak boleh digunakan. Hadis ini diwakilkan oleh Akhrojah Abu Dawud, At-Tirmidhi, Wan Nasai dan Al-Hakim. Hadis ini disohkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh al Imam Az-Zahabi dalam terkhisnya. Dan juga disohkan oleh Syekh Nasruddin al albani rahimahullah dalam silsilah silsilah al-Ahadith As-Sahihah. Al Jadi disohkan oleh Imam Hakim dan disupport oleh Zahabi dan disohkan juga Syekh Al-Bani rahimahullah Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha anjuludi ashiba. Rasulullah melarang untuk menggunakan kulit-kulit hewan-hewan buas seperti harimau, singa. Karena kebiasaan menjadikan kulit hewan tersebut sebagai hiasan, itu bukan zaman sekarang aja, dari zaman dulu mereka sudah menggunakan, ya. Dari orang Romawi, orang-orang sebelum Islam juga mereka sudah mengumumanfaatkan hewan-hewan buas ini, ya. Sehingga digunakan untuk ya, perhiasan atau digunakan untuk yang lainnya. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ikhwan fillah, saniyallahu ayyakum. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Pustas. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, dekatin dekatin. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah apakah hukum merokok sama dengan meminum hammer? Yang kedua. Bagaimana dengan baju batik atau yang lain yang ada hiasan emas dan campuran semi sutra? Yang ketiga, bagaimana dengan perhiasan perak bagi laki-laki? Apakah diperbolehkan? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ada tiga pertanyaan. Yang bertanya apakah sama hukum rokok dengan minum bir? Tentunya kita tahu berbeda antara hukum rokok dengan minum bir. Minum bir tentunya hukumnya lebih tegas dan lebih jelas, ya. bahkan didera orang yang minum bir, ya. ya. bahkan di apa namanya didera dan ini menunjukkan minum bir merupakan dosa besar. Ya. Adapun rokok ya, kita katakan berdosa namun tidak sebagaimana bir, hukumnya sama sama sama haram dan ini sering saya sampaikan, saya ulangi lagi tidak jadi masalah ya. bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan La لا wa la ضرر tidak boleh seorang memberi kemudaratan kepada dirinya dan tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Dan ini terkumpulkan pada orang yang menghisap rokok. Pertama dia memberi dirinya. Kita tahu bahwasanya jasad kita amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana seorang tidak boleh melukai jasadnya, tidak boleh orang ambil pisau kemudian mengiris-kiris, haram hukumnya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai dia meninggal dunia, dia akan diadap dengan cara dia membunuh diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man akalasumman. Barangsiapa yang minum racun sampai mati maka dia akan diazab di neraka dengan makan minum racun tersebut. Barang siapa yang mengambil tombak kemudian dia tusukan ke perutnya ya seperti orang-orang Jepang yang apa? yang bunuh diri ya. Namun sekarang sudah jarang. Saya tanya orang Jepang sudah jarang mereka takut. Sekarang kebanyakannya minum baiqon semisal itu ya. Ada Adapun bunuh diri sekarang sudah takut mereka. Hara kiri sudah kurang. Barang siapa yang bunuh diri dengan menikamkan dalam tubuhnya, perutnya maka dia akan diazab di akhirat demikian dengan apa? menusuk-nusuk terus barang siapa menudih dengan melemparkan tubuhnya di tempat yang tinggi di akhirat pun akan diazab dengan Allah dengan cara demikian. Allah mengatakan wala takut wala takutul anfusakum Jangan kalian menudih diri kalian subungnya Allah sayang kepada kalian. Oleh karenanya, jasad kita ini amanah. Tidak boleh kita rusak jasad kita. Di antara bentuk merusak jasad kita dengan mengisap apa? Rokok. Jadi ini sepakat. Ya, seluruh dulu memang mungkin ada para ulama yang hilaf dulu. Sekitar 30 tahun lalu 40 tahun lalu, tapi sekarang dengan berkembangnya kedokteran diketahui berapa macam racun dalam ya dalam rokok tersebut ya maka saya rasa tidak ada yang khilaf tentang masalah ini sampai ada seorang syekh mengatakan maaf maaf saja seorang syekh di Masjid Nabawi dia mengatakan saya tidak tahu ada ulama yang mengatakan makruh kecuali ulama Indonesia <laughs> ada yang mata dimikir, artinya zaman sekarang, ini sudah jelas, itu isinya racun semua bahkan, kita lihat dalam iklan rokok peringatan pemerintah, pemerintah, rokok bisa bikin apa? mandul, bisa bikin lemah syahwat bisa bikin, apa namanya, kanker bisa bikin ano, terus sementara seorang merokok, merasa dirinya gagah padahal bisa bikin mandul, bisa bikin apa? lemah syahwat, dan bisa bikin macam-macamnya dan ini semua orang tahu dan sepakat, oleh karena itu seluruh dokter sepakat rokok itu berbahaya meskipun dokternya juga merokok ini pertama diantara yang jadi amanah adalah jasad kita. Yang kedua, uang juga itu adalah amanah. Tidak boleh kita menggunakan uang sembarangan. Ya, Allah akan bertanya, setiap kita akan ditanya pada akhir, hari akhirat. من أينك تسابو عن مالهي من أينك تسابو وفيمة انفقه Akan ditanya setiap kita harta yang kita dapatkan. Dari mana dia dapatkan dan ke mana dia gunakan. Kalau dia dapatkan dengan cara yang halal, dia nah jadi masalah. Pertanyaan kedua masih ada. Kemana dia habiskan? Buat rokok ya Allah. Coba kalau ada orang bakar uang 10 ribu tiap hari. Kita bilang orang ini orang apa? Ini mubadir. Kamu kok bakar rokok? Sama dengan bakar uang, sama dengan bakar rokok. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Oleh kerana badan kita amanah, uang kita juga amanah, Maka barang siapa yang menggunakan tidak pada tempatnya, dia telah melakukan hal yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana saya bilang, tidak seorang pun tatkala dia merokok dia mengucapkan Bismillah. Tidak ada. Dia malu. Kalau kita makan sesuatu yang halal, Permen pun kita bilang bismillah. Apa saja yang halal kita bilang apa? Bismillah. Tapi kalau rokok, masa kita bilang bismillah, enggak enak sama Allah. enggak enak sama malaikat. Sudah tangan kiri. dah. Terus setelah merokok, tidak ada yang bilang, Alhamdulillah tidak ada. Yang enggak enak, masa bilang Alhamdulillah sama malaikat. Yang ada setelah itu merokok, diinjek-injek. Kemudian, kata orang juga, bahwasannya, alat ya, Seorang itu berjalan dengan temannya Yang sejenis jalan dengan sejenis Saya tidak tahu ada orang masuk di WC berlezat-lezat Dengan makan donat tidak ada Makan makanan yang halal dalam WC sambil buang air Tidak ada Saya, Tidak ada makanan yang halal Yang dimakan dengan berlezat-lezat dalam WC sambil buang air besar Tidak ada kecuali rokok Temannya temannya, Sahabat dekatnya Dan justru paling lezat tatkala itu Jadi sebagian orang sengaja untuk Berlezat-lezat dengan rokok tatkala dalam Kamar mandi tatkala sedang buang air lagi ini pertama dia mencelakakan dirinya, merusak dirinya. yang Kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala diror, tidak boleh seorang memberi kemodratan kepada orang lain. Ini lebih parah lagi. Kalau dia merusak dirinya masih berkaitan dengan diri, tapi memberi kerusakan kepada orang lain, ini jadi masalah. Makanya dikatakan orang yang merokok tidak punya malu. Kenapa? Dia tidak peduli. Yang penting dia senang. Orang di samping dia batu-batu dia tidak peduli. Anak kecil batu-batu tidak peduli. Dia sempat menegur orang kata Mas ini ada anak kecil. Ya sudah kamu yang pindah. Dia tidak peduli. Oleh karenanya, orang-orang menyebutkan bahwasanya merokok itu memiliki banyak manfaat. Ada tiga manfaat besar. Pertama, merokok itu membuat awet muda. Artinya orang merokok tidak sampai tua sudah meninggal dunia. Yang kedua, merokok itu membuat hemat apa namanya belanja ibu rumah tangga. Kenapa? Uangnya sudah habis buat beli rokok. Mau beli makanan sudah nggak ada uangnya. Jadi hemat. Yang ketiga, merokok menghalangi pencuri masuk di rumah Kenapa masuk rumah, lagi batuk batuk Orangnya masih belum tidur Yang merokok batuk terus, yaudah gak, hey, gak jadi apa Mencuri, ini diantara manfaat rokok Banyak yang nambah income negara Yang buat banyak proyek-proyek akhirnya, akhirnya harus bikin ruangan khusus di bandara Itu kan buat apa? para orang-orang yang kontraktor Jadi dapat masukan. Kemudian juga melariskan dokter gigi Banyak manfaatnya rokok ini Pada hari ini rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini kita tahu bahwasanya Rokok itu hukumnya haram ya karena memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Yang jadi masalah ada orang mana demikian, bahkan sebagian ustaz atau kiai. Kalau saya rokok ini wajib. Saya sedang ngajar Bulugul Maram atau Sahih Bukhari, ngajarnya malam-malam. Kalau saya tidak merokok, tidak jalan pikiran saya. Jadi rokok ini wajib bagi saya, bukan cuma sunnah apa? Wajib subhanallah. Kita bilang kamu hukumnya sama seperti orang yang kalau tidak morfin, dia gelisah sama seperti kamu orang kalau sudah ketagihan morfin tidak morfin apa bisa mikir nggak dia sudah ketagihan, kecanduan sama itu hukumnya jadi kesimpulannya bahwasanya rokok hukumnya haram akan tapi tingkat keharamannya tidak seperti khamar ya tidak seperti khamar yang ada nasnya tegas dan kemudian rokok memang tidak disebutkan secara dalam dalil rasulullah mengharamkan rokok karena memang tidak ada di zaman nabi sallallahu alaihi Wassalam. Sebagaimana morfin juga tidak ada, sebagaimana heroin juga tidak ada di zaman Nabi, sehingga tidak pernah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallam memberikan kaidah umum. Bayuharimuhal Aliul Khubait. Rasulullah Sallam mengharamkan halal yang buruk. Ya, kemudian la dorar waladirar. Tidak boleh memberi kemudaratan pada diri sendiri dan juga tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Makanya saya takjub dengan tatkala tahun lalu, tatkala saya pulang ke Jakarta, saya lihat ada iklan-iklan besar. Tidak tahu siapa yang buat. Itu di tengah-tengah kota. Tulisannya. Mereka, dia senang, kita sengsara Dia ngejek orang yang rokok ini, Artinya, dia senang merokok Nanti kita yang setengah, setengah mati ya. Kita yang masuk rumah sakit, dia yang kaya Ini juga apa-apa Seperti itu, ya? oleh karenanya uh, Tidak dilakukan rokok hukumnya haram Pertanyaan kedua tentang masalah menggunakan cincin Cincin perak ya Dibolehkan, ada ulama khilaf tentang Masalah hukum menggunakan cincin perak Apakah hukumnya sunnah atau hanya sekedar Mubah hanya dibolehkan Sebenarnya Allah mengatakan hukumnya mubah Bukan sunnah, kenapa? Karena Nabi SAW asalnya tidak menggunakan cincin Kemudian Nabi SAW menggunakan cincin perak Yang bertuliskan Muhammad Rasulullah Karena ada tujuan Yaitu dalam rangka untuk menulis surat Dan untuk memberi stempel pada cincin tersebut Supaya menunjukkan cincin tersebut resmi Sehingga tak kala dikirimkan kepada Raja Romawi Kepada Raja Persia, kepada Raja Mesir Akan dianggap oleh mereka Adanya Rasulullah SAW menggunakan cincin tersebut ya. Ada yang mengatakan Hukumnya sunnah, karena setelah Nabi S.W.T tiada pun para sahabat tak pakai, pakai cincin. Allah Alam ya, uh, saya lebih cenderung pada pendapat kedua, karena diriwayatkan para sahabat juga memakai apa, pakai cincin setelah sepeninggalnya Nabi S.W.T. Padahal mereka tidak ada urusan kepentingan surat menyurat, hanya karena Nabi S.W.T pernah memakai cincin, mereka pun memakai cincin. Akan tapi kalau pakai cincin, pertama tidak boleh menggunakan cincin emas dan juga tidak boleh menggunakan cincin besi. Ya, ada pun cincin tembaga, ada khilaf lebih baik kita tinggalkan. Kita menggunakan cincin perak saja. Itu pun tidak boleh di jari tengah dan jari telunjuk, tidak boleh. Hanya digunakan jari kelingking dan jari apa? Jari manis. Ya, kalau pakai cincin, jari kelingking atau jari emas, terbuat dari perak, entah kanan entah kiri, enggak jadi masalah. Yang penting jari kelingking dan jari manis. Yang ketiga tadi apa? Eh, pakai pakaian yang ada emasnya, campuran emasnya maka tidak boleh. Ya. Meskipun emasnya sedikit maka tidak. Tidak boleh Para ulama menyatakan demikian Tidak boleh Masalah emas tidak boleh Meskipun ada campurannya sedikit Batik misalnya ada emasnya Eh Ini pertanyaan bagus Ada ganja ya. Kayaknya dari Aceh ni Dari sana Ganja dulu adalah makanan yang dijadikan sayur Dimakan oleh mereka ya. Ganja itu kalau diproses Bisa jadi morfin Tapi kalau dimakan jadi sayur Tidak memberi kemoda, kemodaratan Kita punya kaidah umum bahwasannya Ya, kulu muskirin khamar Segala yang memabukan apa adalah khamar Tatkala ganja tersebut, dia asalnya halal. Ya, ada benda-benda yang halal. Tatkala diproses jadi bisa jadi haram. Dia asalnya halal. Jadi kalau kita makan tidak memabukan. Saya tidak tahu ini yang tahu yang orang Aceh yang sering makan jadikan sayur. Kalau sayurnya kita makan banyak, teler nggak pak? Kalau kita makan ganjanya banyak, teler nggak makan biasa? Tidak, kalau, kalau tidak dibakar. Tidak dibakar, dimakan aja jadi sayur. Teler nggak? Ya, maksudnya kalau sekarang kita bikin ada sayur ganja. Kita makan, itu bisa bikin teller enggak? Tidak. Kalau tidak bisa bikin teller maka halal Tapi kalau bikin teller makan Maka sedikit pun juga hukumnya apa? Dia hukumnya seperti homar Saya tidak tahu, ini kembali kepada praktik yang ada ya? Apakah kalau dimakan itu bikin teller Kalau banyak, seperti tape Tape, itu ada alkoholnya Tetapi jika dimakan banyak, tidak bikin apa? Mabuk, oleh kerana sedikitnya pun tidak Tidak jadi masalah Beda kalau air tape setelah dipisahkan Dari tapenya, itu bikin mabuk Tapi kalau tapenya Ya, Tidak ada Oleh kerana tidak, tidak dikatakan bir Tidak dikatakan kamar Pertanyaan berikutnya Bagi kaum lelaki Haram memakai emas Tapi ada sebagian lelaki-lelaki yang memakai gigi emas Terus bagaimana hukumnya? Ini dibolehkan oleh para ulama dalam, dalam, dalam riwayat Ada sahabat yang hidungnya pernah terputus Kemudian diganti kalau tidak salah Emas atau logam, perak atau logam yang lainnya Akan tetapi Perak tersebut ternyata menimbulkan bau Sehingga akhirnya Hidungnya diganti dengan hidung emas Ini darurat. Jadi kata para ulama tidak jadi masalah. Dia bukan dalam rangka berhias. Ya. Dia pakai emas bukan dalam rangka ber berhias. Kalau seandainya gigi tadi dengan selain emas itu tidak jadi masalah, ya. Tidak menimbulkan bau, tidak mengganggu, maka dipakai. Tapi kalau mengganggu, karena emasnya logamnya bagus, tidak membuat apa bau. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak mengapa ya. Meskipun gigi emas karena tidak karena tadi ada sahabat yang hidungnya putus diganti dengan dengan emas dan ini bukan dan saya rasa tidak ada orang berhias dengan pagi gigi emas ya. Dia bukan dalam rangka berhias tapi dalam rangka supaya enak dipakai dan mudah untuk digunakan. Pertanyaan apakah ciri-ciri wanita soleha ini ini pertanyaan <laughs> buat ibu-ibu tu bawa-bawa. Saya pernah mengisi pengajian tentang 25 ciri wanita soleha. Ciri 26nya tidak saya sebutkan. <laughs> Ciri 26 siap dipoligami. Ya. <laughs> Cuma ciri 25 ciri sudah selesai. Ya. ya banyak wanita ciri wanita soleha ya banyak. Ya. Dah pada dasarnya wanita soleha sama dengan laki soleha. Cirinya sama rajin beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga lisannya, taat kepada suami, ya memperhatikan hak, -hak suami. Kalau laki memperhatikan hakak isteri. Ya. Dan ini banyak tentunya uh, tidak cukup waktu yang singkat seperti ini. Apakah wanita soleha harus siap di madu? Terus kalau tidak mau dimadu, apakah bukan wanita soleha lagi? Ya tidak, tidak, tidak tidak lazim Tidak berarti kalau ada wanita tidak mau dimadu, berarti dia tidak soleha, tidak lazim ya. Berbeda, kita ingat Kondisi kita tidak sama dengan kondisi zaman dahulu Zaman dahulu, ya Zaman dahulu Dimadu itu sudah biasa ya. Sudah biasa Orang Arab dahulu sebelum datang Islam, ada yang istrinya puluhan Tapi kalau datang Islam dibatasi cuma berapa? Cuma empat Jadi mental mereka sudah mental mental sampai sekarang mereka di sini pun demikian biasa bagaimana dia melarang bagaimana seorang wanita melarang suaminya poligami sementara dia adalah hasil dari poligami ibunya ibu yang ada istri ketiga dari bapaknya kemudian dia bilang tidak boleh pengen. dia saja hasil dari poligami di Indonesia lain Indonesia tidak semua wanita kuat Menha menghadapi semua itu untuk bab ini masalah ini dia tidak tidak kuat bila kalau di Afrika di Afrika ya, orang tidak poligami laki-laki tidak poligami Dianggap ada penyakitnya, atau lemah syahwat, atau bencong. Sehingga harus poligami. Sampai setelah akhir saya ditelepon sama orang Arab. Ada yang tegur. Syekh, istrimu ada berapa? Istri saya baru satu. Kata orang Afrika ini, kamu berarti baru seperempat lelaki. kejantananmu baru seperempat. Belum sempurna. Kerana mereka biasa dengan poligami. Makanya kalau antum ingin poligami mudah, di Afrika mudah poligami. Kerana ikhwan filazani Allah'aikum, kita menghargai bahwasinya sebagian kaum muslimin di tanah air kita para wanita mereka tidak siap dengan apa poligami karena kondisi dikungan seperti itu banyak yang mencela dia tahu dia terima bahwasanya poligami itu syariat Allah Subhanahu syariat yang mulia tetapi yang menjadi masalah banyak praktik yang gagal pertama celahan masyarakat kedua bermusuhan dari apa dari uh, orang tuanya sendiri yang ketiga banyak poligami yang enggak yang gagal contoh-contoh praktiknya itu gagal sehingga akhirnya dia pun tidak ingin gagal seperti mereka Orang sebenarnya tidak bisa kita katakan dia tidak soleha. Karena banyak uzur yang yang ber, ber, ber, apa, melimutinya. Ya. Melimutinya banyak uzur. Jadi kita bilang, ya, yang, yang jelas, kapan dia tidak soleha? Kalau dia menolak syariat poligami, baru tidak soleha. Dia mengatakan poligami tidak benar. Poligami itu adalah syariat yang bahaya. Ini tidak benar. Tapi kalau dia masih terima, dan dia mengatakan saya tidak siap. Itu jadi nih, Kita bilang, kalau kamu tidak siap, ya... Ya terserah sang lelaki. Mau dilanjutkan atau itu kembali kepada sang, sang lelaki. Allah alam... Biso. Ustaz bagaimana sikap kita dengan daging ayam Yang ada di restoran Kentucky Fried Chicken misalnya Yang tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya Terima kasih Maka perlu kita tanya KFC yang ada di tanah air kita Yang menjalankannya orang Islam atau orang kafir Dilihat dulu Kalau yang melaksanakan prosesnya Apakah Dagingnya itu kiriman dari luar artinya ayamnya bukan dari dalam negeri tapi apa impor dari luar ini jadi masalah berarti kita harus cek di sana bagaimana prosesnya tapi kalau ternyata ayamnya dari dalam dalam negeri ya, dan ternyata penjualnya juga orang Islam ya, atau sebagiannya misalnya eh, ahlul kitab orang nasrani misalnya tapi dia menyembelih ya, dia menyembelih bukan dengan di strom atau dengan di apa di dimasukkan di air panas sampai mati enggak tapi disembelih maka hukumnya halal maka hukumnya halal, tapi kalau dagingnya import ini yang jadi masalah, import dari mana apakah ada lajnah, ada lembaga atau tim yang memeriksa ya, eee, KFC misalnya Allah Alam ini perlu dicek perlu dicek kembali ya? perlu dicek kembali, Allah Alam bismillah demikian saja, ifani filah zani Allah Yaakum. ada beberapa pertanyaan, insya Allah kita jawab pada kesempatan yang lainnya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala yang salib pribadi saya sendiri semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia Masjid Nabawi semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kelak di surga bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh